Goddag, alle sammen, og velkommen herinde for i vores podcast her på kongressen.com. Jeg hedder Anders Agner, og er chefredaktør på kongressen.com, og som altid jeres vært i den her podcast. En podcast, hvor vi i dag både skal til New York, vi skal til Georgia, vi skal en tur til Arizona, og så skal vi også lige en lille smut tilbage til New York igen til allersidst. Med mig i studiet har jeg vores højt ærede jurist advokat Ruben Sindahl. Dejligt set, Ruben. Godt, du er med igen. Er det i de måned. Tak, Anders. Ruben, sikke en uge i amerikansk politik. Det er... Der har været, det kan godt være, at der måske hverken har været præsidentbesøg, eller State of the Union, <laughs> eller Super Tuesday, eller sådan noget. Der, der har godt nok alligevel været, været godt med, med begivenheder, må man sige. Skulle vi ikke bare starte i New York? Ja, det er det, jeg der taler om lige nu. Det, det er ligesom den, den store historie af Trumps virksomhedssag. Der er jo en deadline på mandag, som jo lige nu fylder ganske meget. Lad os lige i hele indeningsvis få styr på, hvad er det, den her sag går ud på, hvor Trump jo altså er foreløbig nu øh, kendt skyldig og dømt en bøde på lige knap en halv milliard dollars. Ja, han tabte sagen her øh, sidste måned, og det handler ligesom om i i sådan årtier, at trump organisationen har løjet omkring deres øh, værdier, sådan værdiansættelsen af deres ejendomme og aktiver mm. sådan gennem mange år, og så har de ligesom når de har skulle optage lån eller fået forsikring, så har de øh, ligesom forhøjet, hvad de havde, så har de forhøjet værdien af det, ja. så de kunne få øh, bedre sådan bedre renter, og så når de skulle betale skat, så har det været meget lavere, og sådan, altså det har virkelig svinget af efter hvad de skulle bruge det til, og, og det må man ikke, man må ikke sådan give falske sådan for dokumenter på den måde. Og det var så det hvor han blev idømt en øh en straf og bøden med renter og så videre er omkring 454 millioner ja, dollars, ikke? Jeg, ikke den stil. stil. Der løber så noget 100.000 dollars på per dag eller et eller andet, så den er, den er på vej opad. Hold op, ja. På mandag, øh, altså den den 25. marts, øh, der øh, der udløber den frist, som der er, fordi faktisk teknikaliteterne omkring det her rum, det skulle måske også lige ind på, altså man kan godt anke øh, sagen, og det forlyder det jo også, at Trump gerne vil, men det kræver så, at han kan lægge de her penge øh, og, øh, og bevise, at han har dem. Er det ikke sådan, det fungerer? Jo, altså han kan sådan set godt angive lige meget hvad, men hvis han ikke lægger de her penge i depot, så kan anklageren gå i gang med at fuldbyrde dommen. Han har jo ligesom tabt allerede, og så kan anklageren gå i gang med at, at inddrage pengene. Så det, han ved at lægge de her penge, så kan han ligesom stoppe anklageren for at gå videre med ligesom at, at, at sælge hans bygning eller lignende. Ja, fordi det er jo så det, som gør, at det her jo virkelig er i vælten i de her dage, fordi Trump ser ikke ud til at kunne lægge de her penge, som du snakker om, altså, som man skal, det ser han ikke ud til at kunne. Han har været vidt omkring, men der er ikke rigtig nogen, som vil hjælpe ham. Og hvis ikke han kan lægge de her penge, hvis ikke han kan lægge de her 454 millioner dollars, jamen så er det lige præcis, som du siger, at så kan man begynde at kigge på, at tvangssælge for eksempel nogen af hans ejendomme, og det er så småt allerede ved at gå i gang. Ja, vi har set i New York, der har Leticia James Anklageren, hun har allerede ligesom, man tager den dom, man har, så tager man med til den ligesom, kommune, hvor man gerne vil have, have gjort udrig, i, og så skal man ligesom have den uh, godkendt der. Og det har hun så gjort, i, uh, hun kan i New York, og så nu også op nord for New York i Westchester, ja. uh, hvor der ligger en, en stor golfklub og, og en anden ejendom, Trump har deroppe. Så hun har allerede begyndt at tage de første skridt til at tage nogle af de her sådan virkelig uh, klassiske Trump-ejendomme i New York. Ja, og det er jo altså helt ned til, at... Øh, altså det kan jo principielt også være øh, den bygning, de fleste lytter jo formentlig kender Trump for, nemlig Trump Tower, altså den her store øh, etageegndom inde på, på Fifth Avenue, som jo med store bogstaver hen over indgangspartiet har Trump Tower stående. Den er jo også pludselig en, en bygning, som, øh, som kan ryge sig en tur, hvis, øh, hvis der mangler penge i forhold til øh, at kunne betale Helt sikkert, den ligger også i en af de områder, hvor hun ligesom har, har taget den her dom med. Og man kan også, hun havde tidligere udtalt i sagen, at sådan, hun går forbi Trump Tower hver dag, og så kan man jo lægge det, hvad man har lyst til, men, men den er helt sikkert på, på listen i hvert fald. Ja, det må man, det må man formode. Det er, jo, det er jo en situation, som Trump ikke er begejstret for, for at sige det mildt. Og en ting er, at folk, der tidligere har været omkring Trump, er ude og sige, at han er det her det belaster ham, og at det, han får svært ved at betale de her penge, og øh, hvad der ligesom sker i forhold til, øh, til det her omkring øh, mulige eller ejendomme osv. Men så den politiske del. Og den politiske del af det her, det er jo, at Trump han jo øh, allerede forsøger en, en modoffensiv. Det er jo gerne det, han, øh, det, han gør. Han prøver at, øh, at politisere sagerne, og øh, især dem, der belaster ham, og det må man jo sige, at den her gør. Det modspind, han kører lige nu, det er jo så at sige, jamen prøv at en gang, der kan I bare se... Det her, det er endnu et, et bevis på den heksejagt, som, som man kører imod mig. Og nu prøver de så at tage min ejendom fra mig, de prøver at tage mine penge fra mig, alt sammen, i den samme kontekst, der handler om, at man gerne vil stoppe mig. Det er jo det, han har været ude at sige. Jeg tror, altså, hans, hans base har jo købt den. Altså, det er der jo ikke om. Det her, det er jo med det samme noget, som de, de hardcore Trump-tilhængere, de er fuldstændig med ham. Der, hvor jeg synes, det er en, øh, for at bruge et juridisk udtryk, der, hvor jurien jo virkelig er ude, det er jo lige præcis i forhold til det der med, hvad med tvivlerne? De vælger, som ikke er med Trump, dem han har brug for at få fat i, stiller de sig i den her sag? Fordi det er klart, det ser ikke godt ud for ham. Altså, en ting er, at sagen jo øh, også går ind og og altså, har fat i noget af det, som jo allerede altså, i mange, mange årtier har været en del af Trumps ø, egen fortælling, nemlig det her med, at han er en rig og en meget dygtig forretningsmand. Det er jo noget af det, som der også bliver, bliver pillet ved nu i forhold til, at han ikke ser ud til at kunne betale de her penge, og at ø, der derfor er det, du snakkede om før, Rupen, altså det her med mulig tvangsal af hans ejendom. Skulle det komme så vidt, og det kan man jo bestemt ikke afvise, at det gør, skulle det komme så vidt, altså til det når til de her tvangsalder osv., jamen, som sagt, der er ikke skyggende tvivl om, at hans base vil være med ham. De vil synes, at det, han siger, er det rigtige. De vil købe hans udlægning. Men jeg er usikker på, må jeg indrømme, øh, om det lokker nye folk med øh, ombord. Det, det har jeg umiddelbart lidt svært ved at se for mig, fordi igen, altså tvivlerne, som har måske været skeptiske over for ham, bliver næppe mindre skeptiske øh, på baggrund af sådan en sag. Tværtimod, så vil jeg sige, det, det er jo sådan lidt en fortærsket kliché efterhånden omkring USA og amerikansk politik, men endnu en gang så er det sådan det der, at fronterne er trukket rimelig skarpt op, grøfterne bliver bare dybere og dybere, men folk har efterhånden også taget stilling til Trump mere og mere, øh, og der tror jeg egentlig i virkeligheden bare, at den her sag yderligere accelererer øh, i en retning, som måske ikke just at til, til Trumps fordel i forhold til at, at få om ombord. Fordi igen, man skal huske på, mange republikanere kan godt lide at tænke på sig selv som værende lov- og tide Og hvis det her igen bliver et spørgsmål om, en ting er, hvad han siger, en ting er, hvordan han gerne vil have, at teksten skal udlægges, men hvis Letitia James og andre fra den juridiske instans i New York går ind og siger, nej, nej, nej, prøv at høre manden har brugt loven, manden har øh, fået den her øh, dom som følge af, af forskellige øh, forhold i hans virksomhedsdrift, som ikke er, øh, øh, er, øh, er lovstridige hjemprøvinger, så bliver vi nødt til at sætte foden ned. Selvfølgelig er vi nødt til at sætte foden ned. Og det handler ikke om, hvorvidt det politisk. Det handler bare om, at loven gælder for alle. Det tror jeg i hvert fald bliver sværere for ham, ud fra tvivlersegmentet, at så sige til dem, når det skal I ikke tro på, og I skal tro på mig. Det er i hvert fald ikke indtil videre noget, der er rigtig er lykkedes for ham at, at få folk med ombord på og det var det der er også lidt sjovt er han har jo andre muligheder han kunne for eksempel bare selv frastille de ejendommer han gerne vil i stedet for at stå vende på at anklagen kommer eller angklaren også til du kan måske lægge sådan uh, skødet til ejendommen hos domstolen mens vi gør det her mm. en måde hvor på det ikke bliver frastillet så det er også sådan, det er jo interessant der er nogle bedre muligheder men er der virkelig så meget politisk værdi i den der offerrolle til at det, at det kan betale sig her? det, det tvivler jeg altså også lidt på som du siger altså, det kan godt være at der er nogen der køber den men dem som som ikke køber den det er nok ikke det her der der sælger billetter tænker jeg heller men men ingen eller så altså, viser det bare, at alt i USA er øh, det, altså den her... Øh mærkværdige cocktail af både politik og jure, fordi vi står reelt og snakker om noget, der burde udelukkende være et juridisk anlæggende. Vi står og snakker med en, en sag omkring øh, uregelmæssighed i virksomhedsdriften fra, fra Trumps side, og han har lavet en række lovbrud, det gør så, at nu han har han fået den her dom med den her bøde følge. Og alligevel så står man der snakker om, hvorvidt man kan politisere den, hvorvidt han kan bruge den i en valgkampe, og hvordan at, øh, han kan prøve at, øh, at løfte. Altså det er jo meget illustrativt i virkeligheden for, hvad det er, der sker i USA 2024, at det, der burde være et rent juridisk anlæggende, i hvert fald når det handler om Trump, og også med det samme, det et politisk anlæggende. det har man kunne se hele vejen gennem sagen. Altså, Trump ville jo gerne under sagen op i vidneskrankene og og det er sikkert, på hans advokat har sagt, nej, det er en rigtig dårlig, det du kommer til at sige en, en masse vrøvl, og det gør han også, og dommeren blev enormt sur og, og, og hammerede i bordet, og, og mm. det var dårligt juridisk, men det var enormt godt, det var gode soundbites, og han kunne, han kunne spænde på det, sådan, så, så det handler hele tiden om, om politik... Øh. Vi lader lige New York være for en, stå, for en stund. Vi øh, hopper ned i den sydøstlige del af USA, ned til Georgia. Fordi der er jo så også gjort, Trump-sag. Der er så en anden Trump-sag. Den er så ikke rigtig startet endnu, for der var lige, øh, skulle kalde det, en, øh, en omstændighed, som, øh, som lige skulle, øh, skulle håndteres. Det handler om, øh, om Fanny Willis og... Øh, og en, en mand, der hedder Nathan Wade. Øh, Rupen, kan du ikke lige prøve først og fremmest? Øh, vi har jo talt lidt om det i tidligere programmer, men lige kort ridser Hvad er det nu lige, det her går ud på, og så hvad er det, der er sket? Ja, ja, der er mange, der kalder det sådan, i, i Georgia, fordi det, det er virkelig blevet til sådan øh, om, om, om det her forhold mellem de to. Altså, det handler om den sag, at Trump har prøvet at og, og ændre valgresultatet efter mm. præsidentvalget, og det han anklagede for. Men nu handler det så om, nu har Trump og nogle af de andre anklagede sagt, jamen, øh, anklagerne altså har et øh, hemmeligt affære med en af de, de anklager, hun har hyret, og der er foregået alt muligt, og øh, måske er der nogle penge, der har vekslet hen, og har hun givet ham en løn, og så har han betalt noget tilbage. Det skal vi altså pludselig kom til at handle om, de havde indhentet telefonoplysninger øh, fra sådan en cell tower, hvor de havde været. Havde de været det samme adresse natten over, og hvornår... Altså, det blev, kom til at, det blev virkelig sådan noget øh, øh, sådan juicy om, hvornår deres forhold var startet, og han var, øh, han var gift, og havde det var det mens, han havde været gift. Så sådan en hel masse. Det, han, det kom slet ikke til at handle om sagen. Om, om det her Og så dommeren endte så med at sige sådan, okay, der er ikke nogen interessekonflikt, der er ikke noget økonomisk problematisk i det, men det er sådan optikts, eller det, det ser bare utroligt dårligt ud. Det, og det går ikke, og han, der var sådan ret øh, meget kritik af Fanny Willis egentlig, udover, når man ser på, hun ikke har gjort noget sådan, juridisk galt, men at sige sådan, det, det, det kan du altså ikke, det ser bare så skidt ud. Ja. Og at, når man er øh, anklager, når man arbejder for det så skal man så altså, skal du gøre det ordentligt, der skal være ordentlige tingene. Så han gav ordren at øh, enten måtte hun, hun forsvinde, eller så måtte han øh, komme og sige, han øh, sagde så med det samme op. Så den er sådan set lukket på den led, men, men, men store risser i lakken, og der er masser af Trump, han ligesom kan hive fat i at sige, se, der foregår altså alt muligt nede i Georgia, det vil sige, indtil indtil nu, så har man jo så ventet på, at der kom den her afgørelse kun Fanny Willis fortsætte leje. Det har man så fået afklaret nu. Det, kunne hun, det kan hun godt, det gør Betyder det så, at sagen inden så længe så kan, kan begynde nede i Georgia så? Nej, nu ser det ud som, at Trump og hans andre med, med der. de vil gerne anke det her spørgsmål. De vil gerne have hende af sagen. Mm. Og igen, jeg tror ikke, der er stor risiko for, at hun gør det. Men igen, så bliver den forsinket, og igen, så kommer det til at handle om noget andet. Og Det kan være, at de kan få, få det op igen, det her omkring. Og de havde altså en affære, og de var så altså på ferie i Mexico sammen. Og så handler det om andet Så, så jeg, jeg tror, der kan godt komme til at gå lidt tid med det. Så hopper vi lige øh, op i flyeren igen for en, <laughs> en stund og flyver, øh, flyver vest på øh, fra Georgia, øh, sætter vi kursen mod Arizona. Der var i, øh, i begyndelsen af ugen her, der var der primærvalg i, øh, i Arizona. Det er jo ikke noget, som sådan har fået sådan forfærdelig meget øh, opmærksomhed, at der var de her primærvalg her i, øh, i den forgangne uge, alt den stund, det er jo reelt set er overstået. Altså, det ligger jo fast, som vi også har talt om i tidligere programmer nu, at det bliver Joe Biden, øh, og det bliver også Donald Trump, der, der tager øh, nomineringerne. Men, ikke desto mindre, en lille detalje, det kan godt være, at det er lidt, øh, lidt, lidt fine-smækker-nørderi. <laughs> det er derfor, vi er her. Øh, ja, præcis. <laughs> fordi hvis du kigger på resultatet ned fra Arizona, der var også primærvalg, altså, republikanske primærvalg i henholdsvis Florida, og Ohio, Kansas og Illinois. Så det er i alt fem stater med Arizona, der, der gik til, til valg her tidligere på ugen. Resultatet fra Arizona viste, at Trump havde fået 78 procent af stemmerne. Det er jo en klar sejr. Det er jo ikke det er slet ikke det. Og det er ikke, fordi det her, jeg siger nu, er noget, som overhovedet øh, rokker båden i forhold til nominering, for den er sådan set øh, på plads. Men 18,6 procent stemte på Nikki Haley. Det vil sige, at knap hver femte, der har deltaget i det republikanske primærvalg, har stemt på en kandidat som for to ugers penge siden lukkede sin kampagne. Og jeg er med på, at der kan være en lille smule omkring early voting osv., og det kan være en del af udgangsmålet. Men det ændrer ikke på. Det ændrer ikke på, at der er folk, der har aktivt valgt at sætte sig ind i deres biler, kører hen til valgstederne, for at gå hen og stemme på en kandidat, de godt ved ikke længere er kampagneførende, det er et ret klart signal øh, om, at øh, de, altså dybest set er det, de siger, de vil ikke stemme på Trump. Det går, godt være, at han er den eneste tilbageværende kandidat, men ham vil de ikke stemme på. Så vil de hellere stemme på en, der ikke længere formelt set er kampagneførende. Igen. 4 ud af fem har stemt Trump. En ud af 5 har, har stemt Haley. Nej, det er ikke, fordi det her overhovedet, som sagt, øh, flytter noget i forhold til, at han får en nominering. Men det her, det må, eller det bør i hvert fald, give anledning til en vis portion øh, panderynker på den længere bane i Trump-lejen, fordi han har en opgave, vi har også talt lidt om det i nogle af de om programmer, han har den her helt centrale opgave, der handler om at få samlet partiet bag sig, fordi det er ikke et samlet parti på nogle tidspunkt, som er i gang med at nominere ham for tredje gang i træk. Det er det ikke. Og man kan sige, at være femte i Arizona, jo, men det er ikke, altså igen, nej, det er en, sted, det er en kæmpe sejr stadig, han har vundet dernede, altså 78 procent, det er jo, altså der er jo ikke noget at rafle om, selvfølgelig er det hans sejr, og den er stor, den sejr, han vinder, men Arizona er en swingstat ved det samlede valg, Arizona er en af de stater, Biden vandt over Trump i 2020, og Trump har altså ikke råd til ved et samlet valg at komme i den situation, at han ikke har, et samlet parti baser i en stat som Arizona. Han har ikke råd til, at... Og ikke fordi jeg siger, at hver femte vil ende med at blive hjemme og ikke stemme på ham, men han har ikke råd til, at bare nogle af dem bliver hjemme. Han skal sværtimod have dem alle sammen hen og stemme en øh, gang til, plus han skal have nogle flere ombord, fordi ellers ender det med, at han igen taber til Biden i Arizona. Det er der, det bliver interessant det her, fordi det her er på den længere bane den allerstørste opgave, Trump overhovedet har, og det er det her med at få samlet partiet baser. Og det er i hvert fald, som jeg læser resultatet fra Arizona, en ting, han virkelig stadig ikke er lykkes med. Præcis, og det, det er jo de vælger, vi taler om hele tiden, som vi også talte om tidligere, han sagde, at det er dem, han ikke rigtig får med. Det er dem, han ikke får ind i butikken ved de her. Basen er sikret, men de her sådan lidt mere midtervælger, eller klassiske republikanske vælger, de, de køber ikke nødvendigvis den der. Og man kan også se, at i USA, der, der er det ikke et givet, at man, at man tager på stemmer. Det er der mange, der ikke gør, og specielt til primærvalget. Så det er, at der er nogen, der har gået op og stået i kø ikke, for at, at stemme på en kandidat, der ikke er med. Det, det siger et eller andet, altså. Ja, også fordi, altså det er, altså hvis det nu bare havde været 5% eller ja. maks 10%, men, men det er næsten 20%, 18,6% endte, så vidt jeg har set, præcis med at være. Det er ret mange, og det er i hvert fald alt for mange, som han ikke har råd til at, til at miste. Og det, er, altså, det kommer selvfølgelig også i forlængelse af, at Nikki Haley stadig ikke har vil øh, støtte ham. Ja. Altså, hun lukkede sit kandidatur øh, sit ned for et par uger siden, men gik jo ikke med det samme så ud og, og støttede øh, Trump tværtimod, og så var hun sådan jamen, det skal han altså, øh, han skal vise, at han vil samle partiet og ikke bare køre sit eget show. Så det er, øh, jeg siger, det kan godt være, at det er... Øh, det er måske ikke en historie, der har trukket så meget fokus, men ikke desto mindre, så vil jeg sige, at det, det bekræfter en gang selv det her med den opgave, han har med at få samlet hele partiet bag sig for det ikke-samlet parti, der er med ham lige nu. Der er i øvrigt en ting, på apropos øh, øh, hvad der sker i den sådan, interne øh, republikanske øh, dy dynamikker. og blandt også nogle af kritikerne omkring Trump. Det er ikke, fordi det er noget, vi skal dvæle for længe med, men Mike Pence, som jo hørt kommer til Danmark her i midten af april måned. Mike Pence, den, den tidligere vicepræsident for, for Trump, jeg ved ikke, om du så det, men, så var, var ude at sige, at han, han, kunne altså ikke, øh, han kunne altså ikke støtte øh, Trumps øh, 2024 øh, kandidatur. Altså, det er ikke engang, fordi vi har brugt så frygtelig meget tid på det, heller også, også på kongressen, fordi det er jo ikke fordi... Altså, jeg vil sige, det havde næsten været mere bemærkelsesværdigt hvis man havde sagt det modsatte. Altså, skal bare lige huske på, hvem var det, bøllerne den 6. januar 2021, blandt andet gik efter, det var Mike Pence. Så hvis han så på den baggrund havde været at og sige, nej, man ikke desto mindre, så støtter jeg altså stadigvæk Trump. Det havde været meget... Op synes jeg, hvis han havde gjort det. Men øh, det er jo så endnu et navn til, øh, til en efterhånden lang liste af, af tidligere Trump-folk, som, øh, som går ud og siger, at de, øh, de ikke vil støtte ham. Og det er også det der med, at når der begynder at være flere og flere, der kommer ud, så bliver det lidt mere legitimt måske, og der er andre, der også begynder at tvivle. Altså, så er der faktisk en rigtig anti-Trump-fløj på en eller anden måde, som der måske ikke rigtig har været før. Det viser i hvert fald det der lidt tilbage, som vi snakkede om før, at det er ikke et samlet parti endnu, der, der er bag ham, og det er, øh, det er problematisk for ham. Han lever fint med ikke at have Mike Pence det er, det er slet ikke det, vi snakker om. Men det viser det der med, at der igen... Altså de forrørende overbeviste, de er stadigvæk med ham, men, men han har brug for, at, at både som sagt, samle partiet, men han har også brug for at få det nye ombord, og ombord. Det, det, det er i hvert fald ikke indtil nu noget, han, han for alvor har helt med. Nå, åben. så er det tid til, at vi lige hopper en tur af en flyverning en gang til. Vi skal tilbage til nyår. Tilbage til nyår. Fordi det var jo egentlig meningen, at der på mandag den 25. marts skulle starte en, en retssag, Endnu en sag mod Trump i New York. Øh, sagen omkring øh, Stormy Daniels øh, og øh, betaling af de her hush money. Men sagen er udskudt en måneds tid, så vidt jeg har forstået. Prøv lige først, Ruben, at forklare os, øh, hvorfor er sagen udskudt, og så kan vi snakke bagom, øh, bagefter, hvorfor at, øh, at det måske igen er noget, som øh, ikke er helt øh, tilfældigt, at, øh, og Trump han egentlig, synes, det er ganske udmærket, at det skete. Ja, er faktisk sagt det her det er jo den første strafferetssag mod en præsident eller tidligere præsident nogensinde i USA's mm. historie, så det er ikke sådan hvilken som helst sag. Det her det var virkelig en sag som folk kiggede på og ventede på at den skulle gå gang. Men ja, altså der er, der er en masse dokumenter der, er, der er lige pludselig er kommet ind ad døren hos øh, hos Trump lejeren Jeg tror lige så var det 170.000 sider, så der er lidt der skal læses igennem sådan. Og jeg tror at øh, anklagemyndigheden mener nok egentlig at jamen, det er jo jeres egen skyld, Det de hvert fald jeg spurgt om noget før, eller det må I jo selv holde styr på, men, men dommeren har også sagt sådan okay, vi skal ikke have noget bag efter, hvor Trump kan sige, at jeg fik heller ikke tid til at gennemgå materialet, og det var meget unfair. Så for at være på den helt sikre side, så siger man, okay, tager en måned, kig det der igennem, og jeg tror, at de fleste de ikke tror, at der er noget, der sådan, er så relevant for det her, så det er ikke fordi, det er sådan, ændrer sagen, men, men bare for at være på den helt sikre side, over man ikke kan komme og klage bagefter. Ja, fordi ved vi noget om, hvad det her materiale det egentlig indeholdt? Hvad går der ud på? Ved vi det? Ja, det kommer fra de føderale myndigheder i New York, som havde undersøgt Michael Cohen, Trumps tidligere, mm. øh, som også skal være hovedviden i den sag her, har tidligere undersøgt ham, og han jo også i fængsel for nogle kampagne problemer og så, videre. så det handler faktisk om den sag, at nogle de har lavet dengang. Og så nu, når kogen skal være vidne her, så har de gerne vil kigge på det der, hvad der er blevet lavet dengang. Men det handler så ikke direkte omkring Stormy Daniels eller de her andre ting, sagen handler om. Så nu er sagen så er udskudt en måned i første område. det vil sige, at den starter i slutningen af april. Er der sat en dato på endnu? Jeg har ikke det set. Jeg tror, der skal være en, der skal være en høring på mandag nu, øh, hvor man lige skal snakke lidt mere om det, men, men de forventer, man forventer, at det bliver en, en måned, en måneds penge. Så i slutningen af april måned kan man så forvente, at som du siger, den første straffesag mod en, en tidligere amerikansk præsident, i, den, den altså begynder i, i New York. Og så er det stadigvæk forventningen, jeg kan huske, at vi tog at talt talte om det tidligere også, det er stadig forventningen, at det er noget, som kører i løbet af en fire til seks uge, og cirka så har man en, en, en doms Ja, det var det, man var sat til sidst, og der er, der er ikke rigtig noget, der har ændret sig. Så, så noget i den sorten, så burde der kunne ligge en dom. Så stadig inden sommerferien, hvor man øh, forventer, at, øh, at der er en, en afgørelse i det her, eller i hvert fald, at der falder en dom, og det er jo så vel i øvrigt igen en sag, han gerne. Ja, jeg tror ikke, han... Den er lidt andet end de andre. Der Trump har ligesom ikke rigtig noget leverage her til at forsænke den yderligere. Altså ligesom dommeren har været ret klar, at den skal i gang og har også flere gange sådan holdt det på stien. Så det er en mindre ting det her, som, som der er en god grund til i en eller anden omfang. Så jeg tror ikke, Trump kan få lykke med at, at, at udskyde den mere. Så jeg tror, den kommer i gang, og jeg tror, det bliver vigtigt, og jeg tror, det bliver et stort emne her, når den først kommer i gang. Det vil sige, at vi altså i dagens program, som vi altså er optaget her fredag op til, at påskeferien begynder, Både har været omkring New York, omkring Georgia, omkring Arizona og tilbage igen i øh, i New York. Rigtig road trip. Det er <laughs> vidt omkring. Kommer vi her i i programmet oven her øh, afslutningsvis. Nu er det jo op til, øh, op til påske. Øh, jeg ved du skal på ferie. Det er <laughs> du skal rejse. Jeg er kun, øh, kun meget med sundhed. Du skal øh, du skal sude på. Jeg skal til Tyskiet på vandreferie, sådan en uge, hvor man bare skal vandre hele dagen, og så falder man af træthed, når man kommer frem, og så vandre næste dag. Ej. Ikke tænk på noget, ikke noget uh, telefonsignal. Du kan ikke ringe til mig, Anders, når der bliver ballade, så <laughs> det bliver fantastisk. Der er, der er ro på i, i den næste uge, håber vi så. Jamen, øh, jeg vil sige, for, for undertegnet og alle andre, som, som bliver hjemme i Danmark, krydser vi jo bare fingre for, at, at foråret for alvor begynder at, at indfinde sig. Det, det vil da være rart. Her på Faldrebet kan vi lige nå, at... Øh, Tak alle sammen derude for, at I igen er så søde at følge vores opfordring om at gå ind og blive medlemmer af kongressen.com siden vi optog sidste gang. Er der igen kommet nye ombord? Det er vi utrolig glade for. Det er det, der betyder, at vi kan udkomme hver eneste uge, hver eneste dag med både artikler og analyser. Det er også det, der betyder, at vi kan lave den her podcast. Og hvis ikke du allerede er medlem, så skynd dig ind på kongressen.com allerede i dag, og så kan du læse med blandt andet... Også om nogle af de juridiske slagsmål, som vi har talt om i dag, som Ruben han fortsætter med at analysere efter påskeferien. Det var ordene for i dag, Ruben. God påske. Ja, lige meget på påske. God, øh, god ferie, og til alle sammen, tak, fordi I lyttede med, og øh, have nogle øh, rigtig, rigtig dejlige påskedage, og på genhør på den anden side af påskeferien.